Vaktid. Vaktid. du, Vakna. Vadå? Det det är så här vitt. Det snö. Mhm. Nu? Ja, det, det ligger kvar på marken. Det är liksom vitt på marken i Varberg. Ja. Ska man göra någonting åt det? Måste man? Ja, jag får gå ut och kolla lite sen och se Ska om, man om det behöver... skrapa eller vad, vad gör man? Vad... Jag Ta bort det med en sån där. Vad heter det? Hyvel heter det inte va? Skolver. Snö, Snöskyffel Snö, Ja just snöschiffel. Alltså man behöver skotta då ja. Men måste vi göra det? måste man Nej det tror jag inte, det är ingen idé nu när det fortfarande snöar Nej, Nej men då somnar vi om Ja vad skönt only answer is hey, hey, hey, hey, Let's go crazy in the wild and if det just means that we're alive and healthy, yeah. Hej, välkomna till avsnitt 87 av Bonuspappan och... Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relation. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Mm, den kan ni läsa på nätet eller få hem i brevlådan. www.hn.se kan ni börja med att kolla. Hur gör Hallands Nyheter när det är så här mycket snö? Har de slädar då när de åker runt och delar ut tidningen? <laughs> jag hoppas att bilarna funkar ändå faktiskt. är typ som små jätter. Men det kanske blir lite förseningar kan hundspan. man ju gissa. Ja, det skulle det vara. Har du åkt spann någon gång? Nej. Det har jag gjort. Och vad ja, aviskt David, min bror, skötte ju om 18 slädhundar uppe i Jukkasjärvi när han pluggade på folkhögskolan i Kilma. vad mysigt, det är ett jobb. Jag vill också ha det som jobb och ta hand om 18 hundar. Ja, han hade det som lite extra. Han var vid ishotellet också och jobbade på restaurangen i Jukkasjärvi. Här kan man bara så här jobba på fästningen som spöke. <haha> David körde det hundspannet som jag fick åka med då. Och det var 800, och det var jädra kraft alltså. Det Jag smatt. fattar inte att så små hundar kan dra så tjocka gubbar som ni. Det var både såna här Alaskan och Siberian huskis. Mm. Väldigt heliga eh, hundar. Ja, men det är lätt kul. Något som också är kul är att vi har en veckans gäst. Det är alltid så kul. Ja, det är Åsa Karlsson som är redaktör för Malo efter 10 på TV4. Hon blev ju bonusmamma och biologisk mamma nästan samtidigt. Ja, just det. Hon blev gravid kanske efter. Inte så lång tid. Nej, och eh, samtidigt då så flyttar ihop och ska lära känna sitt nya bonusbarn och vara högre vid. Det kan inte ha varit alldeles eh, problemfritt. Nej, det kommer hon att berätta om alldeles snart. Men först kanske vi ska ta lite snabbt om hur vår vecka har varit i vår lilla bonusfamilj. Ja, jag tycker alltid de här barnlösa veckorna går så snabbt och det känns som när jag tänker tillbaka att jaha vad har jag hunnit med, det har varit det vanliga, jobba och sen spelade jag i och för sig trummor i Göteborg med bandet där, spelade lite jazz. Men vi har ju hunnit med massor, Det så har vi ju tränat jättemycket, vi har Aha. ju tränat så här cirkelfys och så mm -hmm. har vi tränat step-up och yoga ska vi på idag. Hit Tabata. Hit Tabata. Vi är ju så nu. Zumba <laughs> tränade jag när du var borta. Mm. Och det gör vi ju här på lokala Golden Wellness. Ah. Som är ett himla trevligt ställe. Man får träna två gånger gratis där om man har lust att testa på. Mm. Om någon bor i närheten så är det bara att kontakta oss. Så berättar vi hur man gör. Eller så kan man gå in på nätet. Och kolla ja, på www.goldenwellness.se. Smart. smart. Sen har vi ju börjat kolla på tv-serien Bonusfamiljen också. Yeah som vi har längtat. Det kommer lite senare i år. Förra året har det varit januari och i året innan dess så var det också januari. Nu är vi ju nästan inne i februari innan det kommer komma ut i, i verkligheten som det heter. Ja, just det. Vi, vi har ju lite förtur. Ja, vi kan kolla via SVTs presssida och det är ju säsong tre och jag tror vi har sett de första sju avsnitten. Och jag tror också att de har skruvat upp verkligheten ännu lite mer för att eh, det är konflikter och det är händelser och det är känslor som flyger både hit och dit. Folk dör och föds och blir ihop och allt möjligt. Ja, jättespännande. Mm. Vi ska inte spoila, men vi kommer säkert prata om det mer när det visas i vanlig tv. Mm. Sen har du kanske. Jo, men vi var på bio. Vi var på bio i ja, veckan. Vi såg, såg Glass. Vi sa det ju skämtsamt att efter man har tränat så ska man. Undra sig lite glass. Det som var lite speciellt var att vi var helt själva i den stora salongen på Capitol i Varberg. 262 platser tror jag det. Man känner ju att man skulle ha gjort någonting. <laughs> typ sprunget omkring eller klätt av sig naken eller ställt sig fram och dansat eller någonting. Ja, just det. Men vi var så förkynt att där så snällt. På ja. våra platser tror jag till och med. Nej, eller? faktiskt Nej. inte. Jag hade nog bokat på femte raden och vi satt på sjunde. Men vi hade en oh. väldigt bra sikt. Such rebels. Ja. Nu är det väl dags att eh, lyssna lite på hur det har varit för Åsa Karlsson som nu har två biologiska barn och en bonusdotter i Stockholm. Det är lite dåligt eh, ljud här i restaurangen som vi satt och intervjuade dig, men jag hoppas att ni vänjer er vid det lilla slamret i bakgrunden. Hej Åsa och välkommen till podden. Tack så mycket. Vi sitter ju här i en restaurang i TV4-huset kan man säga. Mm. Heter det någonting i restaurangen? Ja det heter en. nu kommer jag inte ihåg vad bara för De brukar skicka ut sina matsedlar här. Så jag, jag, jag vet det någonstans, vi, vi får med det. Jag försökte tagga mig här men jag tänkte, vad heter det? Vi har ingen aning, men det var gott. Vi är här eftersom du jobbar här på TV4. Mm. Hur brukar du presentera dig och ditt yrke? Jag är journalist och jag har jobbat som både programledare och reporter och redaktör. Och just nu jobbar jag på Malå efter tio som redaktör. Och jag mm. jobbar för fredagen då. man har en dag var. Så man tar ansvar för att fylla med olika sorts innehåll. Gäster och... Ja eller? precis, boka gäster Planera för hur saker och ting Olika teman, till exempel bonusfamiljen. Mm. Då Blir jag inspirerad över bland annat Då kan det vara livsöden och, och mindre kända människor Sen kan det vara kända människor, det kan vara musik Det kan vara starka historier ja, Så att det blir en, en bra mix helt enkelt mm. programmet Och du lever i en bonusfamilj själv Just det, ja. Jag lever med Astrid, min bonusdotter, hon är 10 år. Och sen har jag två biologiska barn, Morris som är 5 år och Smilla som är två år. En lite speciell sak med det var ju att du blev bonusmamma och biologisk mamma lite i nästan samma veva va? Just det! För när vi träffades, jag och Petter då, så när han presenterades för mig Så sa min kompis här att Ja han är ju pappa Så då vet jag att han kan få barn För, då visste, då för mig var det nästan lite bonus Redan där, så ja ah, då finns det bläck i pennan Så då visste jag Jag gick in i det med öppna ögon Och sen blev det ju barn efter en vecka Det var ju inte meningen um, Så att jag har aldrig tänka kring att vara bonusmamma Eller vara allt bara hände det, kom bara kom så, det bara kom en massa barn det bara massa barn Men jag hade också haft en väldigt väldigt stark barnlängd där I många år, så att på ett så att, att det här hamnade mitt knä var jag väldigt glad över, även om jag var chockad. Och det blev jobbigt så småningom också. Hur kan man vara din bonusdotter då? När vi träffades var hon fyra och ett halvt. Fyra och halvt, och sen så fick du ju vänta de vanliga, silverliga ja, nio månaderna exakt. på dem. På första barnet, och sen... Och sen är det tre år mellan dem. Tre år. Mm. Mm. Hur är det på hennes mammas sida? Har hon bonusfamilj där också? Ja, det som hände då var att samtidigt så blev ju Astrids mamma gravid nästan... Ja, nästan samtidigt som, som oss då. Och sen äh, så fick de en dotter där och sen så fick de två, tre år senare en son där. Så hon har en, en lillebror och en lilla syster som är nästan lika gamla på båda sidor. Och hon är då liksom en ensam pendlare, en ensam mm. pendlare mellan två i övrigt fasta kärnfamiljer. Och det där kan ibland göra ont. Att hon, hon kan beskriva själv hur att hon känner sig som en pingisboll som hela tiden bara kastas fram och tillbaka. Mm. Och hon bor varannan vecka då? Mm, mm. precis. Du säger att hon har pratat om det. Har ni på något mer sätt försökt få att hon kan få ventilera den här känslan? Att hon pratar med någon annan vuxen? eller? Nej, det kanske man borde göra. Alltså för det där, hon är ju inte sådär att hon pratar om saker egentligen. Utan det här kommer ju fram liksom Lite i bisatser och, och hon klagar ju inte Det skulle jag inte säga Men jag tror hon hittar sätt att hålla ihop Och till exempel Så har hon en väldigt nära relation med sin farmor mm. Och där hon är ju konstant På något sätt mm. där, där är något någonting som inte rör på sig Hemma hos oss bor vi också trångt. Så vi finns bara ett barnrum. Vi bor i tre, fem personer. Och då är det där rummet de mest hennes, men det är också allas. Mm. Och det märker en frustration för henne att, för hon vill någon kommer från den andra familjen då vill nog gärna så stänga in sig och vara lite i fred och liksom ja. landa. Mm. Och då kommer de här små ju och bara längtat efter henne en hel vecka ja. och bara, ja. ska in där. Och få fått några nya leksaker någonting då har ju de, då är de snabbt där här river sig dem. Mm. Liksom, det, jag kan förstå frustrationen i att inte ha ett eget rum bokstavligen mm. någonstans. Men det har en däremot hos sin mamma. Så är det lite för oss äldsta barnen hemma hos sin pappa får två av dem dela rum och hemma hos oss, vi har en fyra på mm. sex personer då varannan vecka. Då har det blivit så nu att äldsta dottern får ha vardagsrummet och sova där. Så vi har delat av lite. Sen så har vi en extra säng till minstingen som är på övervåningen lite mer i en hall. Så. Men det, då har vi ändå lyckats skapa om? lite... Kan de stänga alltså, oss, De stora stänga? barnen kan stänga. De är ju tonåringar nu. De är mm. 14, 15, 16. Jag tänker att du, när din bonusdotter blir lite äldre så kanske det... Är... Just att få ha sin lilla egna plats mm. har vi pratat mycket om i podden. Mm. Att även om man bor trångt så kan man på något sätt dela av att man har något där man är fredad mm. helt och hållet. Sen kan man ju ändra så att man bor längre tid hos varandra. Men i den åldern känns ju det också. Då skulle man ju sakna sin andra familj antagligen ja, det om man skulle två veckor så. Ja, hon saknar ju redan. Ja. Att byta oftare blir också svårt Att byta så var tredje dag Det kanske också mm. blir lite struligt så Ja det tror jag skulle vara svårt Av logistiska skäl men också för att man har vant oss för det här mm. Men den förstår jag ju bra när man är nyseparerad mm. Eller om barnen är väldigt små Det är mm. skönt att ha korta intervaller ja. Vad var det som krockade just när du då Hade en liten bebis och sen skulle lära känna mm. Astrid För det första så Var jag då hormonell då Och sen kände jag inte nu var samma och jag kände inte honom heller. Och, och jag kände ju inte hans dotter. Och jag visste inte hur en för ett halvt är. Men ni flyttade ihop ganska snabbt också då? Ja, så alltså, snabbt som vi var tvungna. Jag var där, jag var där väldigt mycket och sov hos varandra. Mm. Sen var jag illa tvungen inför den här förlossningen att flytta in där <laughs> för att bli märkt annars. Och då var, var också väldigt trångbåt. Jag vet att hon bodde bara på ett par kvadratmeter med en liten spjälsäng och lite leksaker. Det var liksom vi bodde i två vi fyra så det var väldigt ja faktiskt det här fysiskt trånga det spelar nog spelar en roll man mm. har inte tänkt på så mycket men man kanske lär känna varandra på ett sätt bättre då även om man Behöver sitt eget utrymme Ja men jag vet att jag tyckte det var jobbigt För det fanns ingenstans att stänga Det var en öppen planlösning Och mm. Mm. jag hade velat gå stänga om mig stunder Och, alltså, det, är och det, det var en förbjuden känsla Att vilja sitta ensam och amma det här lilla barnet mm. Och inte hela tiden ha ögonen på ett stort barn Som rör sig Det har jag ju förstått Sen när jag fick mitt andra egna biologiska barn att, Då var ju det en del av grejen Men jag hade inte fått liksom Jag var inte med i och Jag, jag känner mig lite snuvad också ja, på att precis. få ha, att få sitta och ha en liten bebis som man har hört talas om alla andra alla, alla de här bub bubblan jag gärna <laughs> ja, bubblan hatar jag den här kärleks äh, alltså jag, jag, hade så mycket, jag hade så mycket funderingar kring allt hur allt skulle gå, så alltså den bubbla har jag aldrig haft någon gång men framförallt var det helt omöjligt för att det var ett, ett annat barn som hade behov mm. det har nog av en på folk som har fått ha den här lilla bebistiden mm. för den fick jag ju aldrig Känner du att Astrid snabbt tog sig an era relation kom hon snabbt in eller var hon avvaktande? Nej, jämför med andra när jag hört andra historier så tror jag faktiskt hon var ganska snäll och, och liksom hon gjorde inget motstånd. Men däremot så jag vet ju hur nu är en son som är gammal med hur hon en femåring de är inte alltid så snälla. Och jag vet att hon, hon kunde säga ska inte du gå hem nu. Och liksom ja, men kunde säga grejer om jag såg ut. Eller att hon ville ha sin pappa själv och lite sådana där saker. Och eftersom jag inte hade fått öva i alltså Jag hade ju inte umgått så mycket, med så mycket för ett halvtåringar Eller femåringar Så förstod inte jag att det här är ett barn Utan jag tog den här kritiken Som om det var en vuxen person som sa det här till mig Då kunde jag, jag kunde längta efter att De veckorna hon inte var där Att jag skulle få vara i fred från henne och Samtidigt som jag skämdes över de känslorna mm. Hon är också väldigt aktiv Och då var hon ju Överaktiv Så jag vet att det var en jul När jag tror att det var då han min äldsta Pokémon, han var precis ett halvår då och då hade hon fått sys nya syskon från att ha hade varit liksom ensam herre på täppan Med två mm -hmm. familjer så hade hon fått två nya konkurrenter helt enkelt och, och då var hon så och de bara sprang och skrek hela den här julen och jag var så här, ta ut lyft ut den där människan jag var så jag, det var jag var på på henne men så, så, så har hon ju aldrig gjort igen efter det där. Och så här efterhand så känns det, ju, så, känns det så här, men det kanske finns en logik i att hon Precis. reagerade. Men då var det bara så att det här, var vad ska vi göra? Mm. Alltså jag, jag, jag, jag står inte ut. Mm. Mm. Har hon kommit in i sitt äh, syskonskap, att hon är äldst, att hon har små syskon och att hon kan börja kanske hjälpa till och pyssla om dem lite och... Och ja, absolut Och det, det jag tycker det är stor skillnad också på Hur hon, alltså Det är mycket lättare med det, hennes minsta syster För där är det, de är ju bara kompisar mm. Och liksom där tar hon ju om hand och skyddar Medan mellan Det äldre barnet, Morris, där är det mer konkurrens Det är mm. mer jämnåriga Men jag tycker det är intressant det med roller också Därför att hon, hos oss ser är hon väldigt mycket stora syster mm. Hon tar, tar väldigt mycket ansvar Och de strypt henne väldigt mycket. Medans, och sin mamma, där, där har hon en lilla syster som är väldigt, mm. som är mm. och väldigt skötsam och inte så där, springer runt. och så där. så där är rollerna inte lika självklara. Mm. Och jag tycker det är som är intressant att det kanske inte är så att Astrid är liksom så himla överaktiv och liksom, utan, utan hon tar liksom rollen hon får. Mm. Jag tänker väldigt mycket på det att man får vara försiktig med att. Det är lite farligt att bestämma hur barn är ja, Men min bonusbarn blir ju så lätt att se Men vänta, du kanske inte är sån Du kanske tar den rollen som finns för ja. dig I det här sammanhanget Så att det, barn är så anpassliga Och då är det så lätt att stänga in dem i en egenskap Som, de, som kanske är negativ, som de kanske inte har Så att, eh, man får vara lyhörd på det Precis Behöver hon lite ställtid då också som Det kan vi märka lite Att måndag då när vi byter Så då kan det vara lite så här: oj ja, vad händer nu innan man eh, landar på något sätt? Ja, det tror jag precis det, det som jag inte tänker på. Men som mm. det, det är precis det hon ger uttryck för mm. när hon blir sur eller stänger dörren eller markerar. Mm. Mm. Och så blir man så här, men snälla, du kan väl vara snäll mig, med den fiskar <snar> och lägga till dig. Och så inser man att hon, hon måste ju få liksom mm. ställa om. Mm. Hur har Petters roll i det här varit? För det är ju hans, alla tre hans biologiska. Mm. Blir det lite skillnad. Eh, där tror jag att jag ibland har varit lite dålig Att han har ofta pratat om att han vill göra grejer själv med henne Och liksom att den relationen ska få vara lite Inte kanske exklusiv men att det är viktigt för att hon är ensam och sådär Och då har jag, men varför ska hon få ha dig själv? Det faller de, de andra barnen liksom Ska hon ha en utvald plats? Ska inte alla barnen få ha samma plats ja. Så det har de ju inte ändå inser jag nu För de har ju sin pappa hela tiden ja. Men eh, där, för det här, han har nog försökt Att han ska göra lite grej själv med henne Och nu eftersom det är också är en åldersskillnad Hon är ju nu tio och ett halvt Och hon kan ju vilja liksom börja bli tonåring mm. Nu blir det mycket mer självklart för mig Att se att han ska kunna gå och göra Gå på med mm. henne eller sådär Men förut så tyckte jag Och så tyckte jag nog också så här att det här Kanske låter illa men att säga aha, Så du ska bara gå iväg och göra grejer med ett barn hela tiden Och jag ska alltid vara den som har De två små tunga barnen Att det blev som att han fick fri frikop Och har det lättaste jobbet För det tycker jag är liksom lite orättvist Att det blir så tungt som att, att Om de två ska Men ja, det, det, det är många grejer Känner jag nu som Det, man, det är lätt att man känner sig småaktig mm. men, man, men det var nog liksom att, jag, att jag aldrig Fick, fick det lätt Känner du att du har egen ja. tid själv med Astrid? Nu jobbar på Petter ganska mycket Så vi träffas ju ganska mycket själva Och nu så har vi också en relation Där jag känner att vi skulle ha en relation Även om jag och Petter inte mm. levde ihop För att hon, vi har hittat varandra i Inte bara att jag är hennes mamma Utan att vi tycker om varandra som personer mm. Det visste jag nog inte riktigt från början. Nej, jag tänker ifall Petter kanske tar de två små och du bara tar Astrid ibland. Händer det ibland? Nej. Det Nej. Då, jag ger dig ett tips här nu då. Det var ju Ja, Petter, nu skärper du dig. Mm. Jag tänkte på det här med uppfostringssituationer eller vad man ska kalla det. Agerar du likadant mot Astrid som mot dina biologiska barn eller tar du ett steg tillbaka lite och Lämnar över om det skulle vara någonting som, som inte är så där akut Att hon riskerar att skada sig eller något När du måste liksom um, hoppa in Ja alltså det, det tycker jag är svårt Eftersom hon är större mm. att, Vissa grejer, så hon, är, hon har ju ett övertag mm. Så då kan jag ju säga till om jag tycker att hon är, Hon är elak mm. Men i övrigt så är ju de andra barnen Eller mellanpojken För att han är ju jobbig på henne <laughs> Så då måste jag säga till honom och, och jag är noga med att hon måste få i fred så att jag försöker att vara så rättvis jag mm. kan. Du ändrar inte din mamma roll så mycket? Nej, no, vad mindre tror jag att jag lät Petter ta mer. Ja. Men nu känns det som att... Däremot om det grejer som ska bestämmas i skolan. Och kring vad jag, läxor och hur hon tänker kring hennes framtid. Och sådana grejer ja. är inte jag med i. Men, du också. är ju inte vårdnadshavare Nej. så du får inte riktigt... Uh... Nej. Har ni någon speciell metod för att sköta kontakten med den andra familjen med hennes biologiska mamma och stämma av grejer och så? De gör ju det tillsammans mest, Petter och, och Asis mamma. Då. Men Asis mamma och jag har också en bra kontakt. Mm. Ibland kan det vara att vi två gör så, som tar hand om när det är löss när det är, de får mask och då börjar känna så att varför ska, varför ska kvinnorna liksom så, <laughs> ta hand om det här? Då, då kan jag vilja... Bebacka från det här mm. Moderskapet som jag har blivit tilldelad För att jag inte vill att Jag vill inte ha det för att han ska slippa mm. jag, vill, jag kan ju vilja hjälpa Astrid Men jag vill, kan känna också en konflikt i att, att jag för att vara snäll mot henne Ibland ja, Gör kall på mig själv Och, och så kommer han lite, mm. lite flätt undan Men det är egentligen er relation, din och Petters Det har ju egentligen inte med dig och Astrid att göra på ett sätt Nej. Det är mer att ni ska ha en jämnare uppdelning Kanske Ja kanske, så, absolut så låter det Ja det är, det har helt men sen har du ju allt Med dina egna Så att, ja. så att du kommer inte undan helt Nej, och, det jag men, och, och jag har inte Några biologiska barn mm. att ta hand om Nej. Utan bara bonusbarnen Så det är också lite skillnad, det blir kanske, skillnad. För, Då blir du väl automatiskt mer pappa På något sätt Ja, eller, ja jag tror det i alla fall Han det har ju tagit de... pappadol, fått ja. en papparoll men... mm. Ja, du fick ju en gåva Ja, absolut, det är jättehäftigt Från noll till fyra barn på, på ett halvår ja. Skulle du ha något råd till någon bonusfamilj- som är lite liknande det här- antingen om boendet eller just det här med pendling och, och sådär- och att barnen ändå är ganska tätt i ålder? Mm. Jag fick ju höra av en psykolog som ni har haft med er podd också- mm. att det tar sex år för en bonusfamilj att sätta sig. Mm. För nu har det gått sex år för oss- och jag känner verkligen att det har hänt någonting. Mm. Att vi är mycket mer självklara som familj- och att man löser saker- så det skulle jag väl vilja ge som tips att Tänk att det, det ska ta sex mm, år mm. Allt annat är bonus mm. Håll, ut. Håll ja. ut Och sen att man inte ska göra det för svårt för sig alltså Man ska inte gå in och leka mamma eller pappa så för tidigt Jag vet att jag, jag skulle baka pepparkockshus med Astrid och det var för att visa mig duktig då Och då hade jag inte fattat att det skulle vara Det skulle vara bränt socker ah! Inte kristyr Så då, det här huset följer bara ihop Och hon tröttnade och gick därifrån Och jag var, satt och skrek på. Men jag gör ju här för din skull så här. Och så fick jag sitta och pyssla själv ja. Och det vet man ju det på något sätt Är man förälder sedan tidigare Och vuxit upp med ett barn så förstår man att pyssla det är, Och baka och allt där Man är ju själv i slutet har Men alltså, jag känner mig förnedrad i att jag hade Gjort det här för henne Och sen bara så lämnar hon mig i det här mm. Och jag tror att jag liksom Försökte lite för mycket på något sätt mm. Utan gör de grejer du tycker är roliga Till att börja med Och sen så successivt kan man ta kanske ansvaret mm. Men hitta dina grejer som du själv tycker är kul som mm. tycker Det är nog läsa. viktigt Att man gör det som du säger Själv tycker det är kul för att jag har, Vi hörde ju med Petra Kranz-Lingren Och hon säger ju i Big No No Och säger det här som Lägga skulden på barnet Jag gjorde det här för din ja, skuld ja. Då säger, tycker ju barnet Men ha, gjorde inte du det här för att du tyckte att det var kul med ja. mig Så att det är en jätteviktig grej Att faktiskt ärligt mm. umgås med barnet på... Ja och barn fattar ju inte heller Det här med Alltså man kan, om man har gjort mycket med ett barn en dag man har varit på grönarna, man har fått godis så här, och då, då, då kan man säga såhär, du får det här, det här, det här det här, mm. nu skulle du vara glad de resonerar ju inte så utan Nej. de är ju bara så här, finns det finns inte mer, ja. de, de kör ju bara på ja. de, de har, de, i, i alla fall inte efter, innan en viss ålder har de inte förmågan att liksom summera vara tacksamma och sen agera ut efter det mm. de är ju bara spridade på det där socker mm. mm. man kan inte heller eh, kräva tacksamhet från ett barn det, kanske när de är 25 och de tittar tillbaka på. Ja. Då, då jag känner att det var då jag började bli tacksam för mina föräldrar. Mm, är det? 25 års ålder. Mm. Ja. Men vad tycker du var svåraste? Det är att veta när, när jag ska ta plats. Jag kanske är sånt som gärna vill ta plats och vill liksom styra och sådär. Så, där. så att, jag, att jag behöver lära mig att jag ska liksom tagga ner lite och, och vänta ut barnen lite och kanske inte tänka tre steg före och försöka hjälpa dem innan de ens har bett mig. Han är som en curling mamma ibland. Ja, jag, jag kanske är det. Men vi, vi brukar ju skoja om det att vi är två mammor. Äh, jag behöver inte ta papparollen. Jag kan vara en extra mamma ibland också. Så. Och samtidigt så tror jag att det, det är mycket det här med vilken ålder barnen har. När man träffar dem. Jag tror fem år är en ganska på ett sätt tacksam ålder att, mm. att lära känna ett barn. Då får man ändå vara med om lite det... Att natta dem och borta tänderna på dem Och, och ha den där lilla gosiga biten som, mm. som gör att man kommer närmare varandra mm. Men sen absolut Det är ju en, en stor omställning och Både jag och Maria har ju vuxit upp i kärnfamiljer så Jag har inte haft någon egen erfarenhet Riktigt av Bonusfamiljer eller pendlande eller så Jag vet inte om du har haft det själv Nej, nej eller... jag kommer från ja, så jag Och inga syskon nu. Eller nära vänner som Nej. Eller att bolla Amel så, så eh. Jag var nog den första Jag känner faktiskt inte så många borsföräldrar alltså, Jag hade inte så, liksom, så många Att lära av eller. Och just det där med att känna sig kränkt Av att ett barn är elakt det fick jag ju, Då fick jag ju två Typer av respons på det alltså, Vissa kompisar sa just det här jag tar alltid barnens sida så, mm. så, Framförallt en kompis Och jag kommer alltid tycka att Astrid gör rätt för hon. Hon, är liksom, hon har mm. sitt, sina bevekelsegrunder Att göra Som hon gör utifrån Och sen så har jag andra kompisar Som, som sagt att du har rätt i dina känslor och, och du känner så här och Du blir mm. ledsen Du måste fundera över hur du ska hantera det här att de kanske har rätt båda två. Jag tyckte det var svårt att veta hur vem jag skulle lyssna på. Och vad jag skulle göra av den där känslan av att jag faktiskt riktigt mm. riktigt blev ledsen. För Pettersson skattar ju bara att säga ja. ja, jag måste ihåg hon i fem år. Mm. Men det var lite så som jag tänkte i början också. Att, att barn är ju ändå människor. De, de kanske ändå är logiska. Och de kanske är som, som vuxna fast lite mindre. Och mm. Men nu har jag att, att, att det, det finns liksom ingen logik. Det går inte att... Det hade varit konstigt, hjärnorna är ju inte heller Färdigutvecklade Nej men så. samtidigt som de kan vara väldigt verbala ja, ja. Och då kan det ju vara liksom hjälp mm -hmm. Den där lilla elaka människan mm -hmm. Hur ska jag förhålla mig till det här? Men då tror jag att det är viktigt att faktiskt visa att man blir ledsen ah. Alltså det är ju inte något fel att visa känslan så kan man inte agera hur som helst på känslan Men man kan säga det där sårade mig Eller jag blir mm -hmm. ledsen och Det ah. tror jag inte är farligt Nej, Men inte gå in och, och försöka på något sätt alltså, Ge tillbaka eller, eller, För då blir det ju någon slags <laughs> blir det här, krig av det. Jag tror um, man, man, man får ändå vara beredd på att Ta en del mm. och, så, och så veta att det inte är meningen eller att det, det, det kan inte vara meningen att såra någon. Jag tror inte barn är så mm. eh, psykopatiska tror... och beräknande. Liksom. Jag tror att Moa som sa det, att det krävs en viss portion av mogenhet för att bli bonusförälder. Eller att kunna vara bonusförälder. Mm. Att kunna liksom stå tillbaka lite och inte ge igen. För att du blir ju liksom attackerad. På ett annat sätt än ifall det hade varit Biologi emellan Så därför tror jag att man reagerar mer För att det inte är det är någon ja, annan varelse som Ja och sen, han. sen har man inte den där kärlekskudden Emellan, alltså biologin är ju lite läskig För att det är också en sån sak Som jag har varit med Astrid Att, jag, att hon har fått förtjäna Min kärlek mycket mer Den har mm. fått växa fram mycket långsammare Än, än med de biologiska barnen när det kom direkt mm. Och det har ju skämts mycket över Men det är ju det är bara som det är. Mm. Och då blir ju också alla konflikter. Där, utan den där kärlekskudden blir så mycket hårdare. Om jag skriker på Morris, då det gör ingenting. För att det finns en självklarhet. Men det blir mycket mm. obehagligare mellan mig och Astrid. Mm. Eller framförallt innan. Nu känner jag den där kärleken. Så att nu känner känns det, nu känns det tryck. Men innan jag kände den, då var de där konflikterna otäcka. Mm. Men har du blivit en annan människa? Har du blivit en. Bättre mamma eller tryggare som person av att gå igenom den här bonusfasen och få testa. testa ja, det, det. det tror jag verkligen. Och, och jag tror när jag hör om personer som har ett barn eller två barn, jag tänker att det, det är många som säger att de har problem eller har gjort, <laughs> ja, som inte vet vad, vad problem är. Och som, som man kan, Konstigt, vet jag inte, men jag fick en fråga om, om de jag Ska inte Astrid snart bo på ett ställe? Är det inte det naturliga att, man liksom, att hon ska vara och få vara i fred hos på, på sin mamma? Eller så där? Och, och då kände jag så här, Nej, men du har inte varit med om äh, att äh, leva i en bordsfamilj. För man, man säger inte hejdå till ett nej. barn. Nej. Det var lite äh, 70 tals tänkt där på den just, personen. Jag tror det för så gjorde man ju förr i tiden. Ja. Då kunde föräldrar dela på det var man, så tog man varsitt barn. Var. Ja, Jag förstås. Ja. ja, för jag så ställde frågan var jag bara så här, jag fick en kall klump i magen. Mm. Ja. Men då var nog bara en, alltså, en, då har man inte varit ja. i den här verkligheten. Det är jättebra att ni fortsätter göra det här så att få en större förståelse. Och samma var härligt att i Malå också tog upp och hade en hel vecka med bonusfamiljen. Mm. Det är ett ämne som ligger i tiden och som vi tycker att bonusföräldrar, de är extra stora hjältar. Och det är ju du också Rosa. Mm. Tack för det. Tack för att vi fick komma hit och att du fick prata om din familj och ditt liv. Tack ja, så mycket. Tack. Ja, då tackar vi Åsa Karlsson för att hon ville vara med i podden. Mm, mycket intressant. Det roliga är ju att hon inspirerades av oss. Ja, just det. Det sa hon. när de skulle boka gäster till Malor, De hade en hel temavecka i höstas, var det väl? Mm. om bonusfamiljen. Och det märkte vi ju faktiskt att några av våra gäster även var med i tv då. Hasse Brontén och Stina Pettersson. Stina Pettersson. Och även en som vi förhoppningsvis ska ha i framtiden. För det har hon lovat. Och hon håller ju på att doktorera i bonusfamiljen just, just nu. Mm. Det blir senare det. Nu är det väl dags att köra lite barnkonventionen. Precis. hålla vårt lätt om att lära oss en i veckan. Ska vi se om jag kommer ihåg. Första är ju barn är alla individer under 18 år mm. och andra är mm, alla barn har rätt att inte bli diskriminerade. Höll jag på att säga. Man ska inte diskriminera barn. Nej, ja just det. Det är väl en sammanfattning. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Ah. Ja. Det är lätt finare. Ja, Och sen den tredje var ju det här alla beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa. Ja, just det. Och sen kommer vi nu till den här veckan. du säger den som den ska vara? Eller sa jag den så bra? Ja, jag tyckte det var bra. Men i, ordagrant är den tredje artikeln barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Men det tycker jag i princip var det du sa faktiskt. Ja, men jag sa det väldigt bra. Det är väldigt bra. Mm. <laughs> Och sen så ska vi ta då den lite längre, fjärde artikeln i barnkonventionen som vi ska lära oss den här veckan. Oj vad spännande. Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt. Jaha. Det kan tyckas vara självklart, men det är det ju långt ifrån i många länder, misstänker jag. Nej, det tror jag är en ganska tuff regel faktiskt, att man ska använda alla sina resurser. För att barnen ska få det som man då har. Mm. Men de som har skrivit under och går med på barnkonventionen, de har ju gått med på det. Så att... Ja, just det. Och sen är det ju ingen, inte en lag i många länder, och det är inte en lag i Sverige än heller, men det blir det 2020. Mm. Men ett väldigt stort och mäktigt land som inte har skrivit under det är ju USA. Det är ganska konstigt. Ja, det är lite pinsamt. Och det får man tänka på att det har ju varit oavsett vem som har varit president så även Bill Clinton och Barack Obama som är då demokrater har inte skrivit på. Och mer om bankonventionen har vi ju pratat om i tidigare avsnitt med Åsa Ekman. Åsa Ekman, precis. Jag tror att det var 80. 86... Kan det vara det? Eller 85? Nej, det var nog 84. 84. Så vill ni höra lite om vad Åsa har att säga om det så lyssna på avsnitt 84 av våran podd. Mm. Och sen ska vi väl ha en varje vecka. Så nu är vi framme vid vecka 5 nästa gång. Ja, just det. Och då blir det barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Aha. Där står det ingenting om bonusföräldrar. Det står väl föräldrar och vårdnadshavare. Aha. Ja. Jag tycker att du är en förälder. Ja just det. Det står ju inte att det är barnets biologiska föräldrar eller annan vårdnadshavare. Utan det står bara barnets föräldrar. Så då kan jag se mig som det. Mm. Och då delar jag ansvaret. Ja. På tal om barnets biologiska föräldrar och icke-biologiska föräldrar och andra föräldrar så tänkte jag att vi skulle ha en liten spaning den här veckan. Aha. Och då tänkte jag att den skulle heta Smekmånaden före och efter. Och, och då, det är lite mer symboliskt. Då är det, handlar det inte om ett bröllop? Nej, jag tänkte så här. Och då tänker jag först utgå från att när man som par träffas- mm. Dels innan man har träffats så brukar man ju presentera sig själv kanske på någon slags Tinder-sida eller något sånt där. Du menar att alla gör det? Nej, men många gör det. Man lägger fram sina fina sidor. Man, och så kanske man skriver sig lite skämtsamt om någon dålig sida. Ja, ja, och sen så samlar jag på kepsar. Nej, jag vet inte. Men i alla fall, man framhäver sig själv mer eller mindre. Även om man kommer från jantelags Sverige, så brukar man ju vilja visa sina bästa sidor. Och sen när man träffas den första tiden... Det var därför du visade barnen så tidigt ja? Ja, precis. Det är dina bästa är sidor. Bästa sidor. Nej, men så är man ju oftast nej, men väldigt trevlig mot varandra. Man är artig, man lyssnar på varandra. Man, man fiser inte i samma rum och man försöker liksom klä upp sig fint och piffa till sig. Nej, det gör man, jag ju hela tiden, <laughs> även nu. Lyssnar du på mitt resonemang mm. Sen när tiden går, och det behöver inte vara speciellt lång tid, så börjar man ju kanske... Nej, men man är lite tjur ibland, lite grinig ibland. Det kommer en fjärt <laughs> ibland. Och uh, ja, man Rätt kanske igår. inte bryr sig om att ja. borsta sig. Det första man gör när man vaknar på morgonen. När man är helt enkelt lite med sig själv mm. kan tänkas. Och så blir det ju också när man som bonusförälder träffar sina bonusbarn. Mm. Att i början så försöker man vill man ju säkert, även om alla går in för nej, men jag ska vara mig själv, så vill man ju ändå vara ganska trevlig. Man vill ju att barnen ska gilla en och man försöker liksom prata med dem- och lyssna på vad de tycker och ja men var lite så kanske hitta på lite roliga saker gör man oftast i början, sen nu går vi och bovlar eller nu gör vi ditten och datten och sen när man flyttar ihop till exempel så kanske det blir vardag mm. som det heter Det tror jag också att det är stor skillnad Både i relationen till sin partner mm. och i relationen till sina bonusbarn mm. och det som är skillnaden där tänker jag är att när det börjar bli lite tråkigt och så i relationen- så tror jag att både mannen och kvinnan i alla fall- har i bakhuvudet och tänker på att kanske- ja, men vi måste jobba med vår relation, tänker mm. man. Men tänker man på det i relation till sina bonusbarn i frågan? Nej, det kanske man inte gör. Att men det är jag... en relation som man också måste jobba med, menar jag. Absolut, och jag håller med om det. Jag tror också att det är så att till exempel när man är ung- när man inte bor ihop och när man inte kanske träffas varje dag- utan man träffas bara i roliga sammanhang på helgen. Man är ute och ja, sådär. Mm -hmm. Man gott. Eller gått. resor, man åker och träffar varandra om man inte bor i samma stad till exempel. Mm -hmm. Om det är ett långdistansförhållande. Då möter man inte den här gråa vardagen. Och då kan man kanske fortfarande upprätthålla en viss yta, så som du säger. Man kan ha en viss distans fortfarande. Ja, jag menar inte att man liksom gör sig till. Jag menar bara att det är ganska naturligt att man gör så. Att, att det blir så. Mm. Det är också en del av en själv. Man är ju precis den här trevliga människan också. Ja, ja. Så att det är inte så att man lossas Nej, men man kanske inte vågar släppa fram det i början heller. Nej. Och sen så tror jag inte att, eller jag kan se som min egen roll, så behöver jag ju inte ta ansvar för bonusbarnen innan vi flyttar ihop på samma sätt. Även om jag sover över eller om ni sover över hos mig och så. Nej, och det är ju många som tänker att Nej, men jag ska vara lite avvaktande och jag ska inte liksom, jag kan vara en rolig vuxen det är det många som säger eller jag kan vara en kompis det är det en del som säger och Ja, det är så ju en där. del som inte presenteras som nya kärleken ens utan att de har sådär, ja men det är en jobbakompis och det har vi ju hört i vissa intervjuer. Nej men jag menar kompis också. till barnen. Att man inte kör den här föräldragrejen mm. som, som du och jag har gjort i våran som om. Så har vi ju mycket sagt att vi är likvärdiga föräldrar. När barnen mm. är här så är det våra barn och vi har lika mycket ansvar. Ja, och vi kommer nog ganska snabbt in i vardagen. Mm. På gott och ont. Men... Ja, nej, men då tänker jag ju som kvinna då. Så kan man då tänka så här... Ah. Han köper inte blommor till mig lika ofta. Han säger inte att han älskar mig lika ofta. Och han... ja, Men det där som var i början. Mm. Och då tänker jag att det är samma sak med barnen. att Det kanske blir att man går in väldigt mycket i en uppfostrande roll och säger till dem att de ska sköta sig och gå ut med disken och, mm. och sådana saker. Men man kanske glömmer bort det här lite uppvaktande mm. som både behövs i en kärleksrelation men också en föräldrarrelation mm. och i en vänskapsrelation. I alla mm. relationer mm. tror jag att vi lätt tar varandra för givet och lätt kanske fokuserar på negativa saker istället för positiva. Jag tänkte lite på det när vi såg ett av avsnitten nu i Nya säsongen av Bonusfamiljen. Och Vi ska inte spoilera någonting, men där är det ju så att ett barn som också då blir kanske lite mer tonåring nu inte kommer överens med en bonusförälder. Mm, som han tidigare har kommit väldigt bra överens med. Ja, och det tror jag också, det är nog vanligt också att det kan vara perioder när det är svårare. Det kan ju också vara så att en vuxne har det jobbigt. Bonusföräldern kanske byter jobb eller blir arbetslös eller har det jobbigt privat eller om man har det jobbigt i relationen att det smittar av sig. Men samtidigt, jag håller med om det att det är viktigt att inte överdriva och tro att man ska vara ännu mer förälder och ta ännu mer ansvar än vårdnadshavaren. Nej, precis. Det kan ju bli så att i sin vilja att vara den här bra föräldern så kanske bonusföräldern lägger i en ännu högre växel mm. än själva den biologiska föräldern kallar mm. vi ju det, men det är inte alltid det så, men huvudföräldern. Ja, just det föräldern. Nej, jag vet inte. Vi får komma på ett bra ord. Vi har fortfarande inte kommit på något bra ord. –Men sedan är det ju också så att man blir väldigt hjälplös som bonusförälder mm. om man inte får någonting tillbaka. Och, och det går ju inte heller att tvinga sig på ett barn. Nej. Och om man tar det exemplet som i tv-serien där. Det går ju liksom inte att komma närmare med någon slags tvång. Utan då tror jag också att man får kanske vänta ut barnen lite. Och inte glömma det här att man fortfarande ska vara trevlig och snäll och liksom uppmärksam och hitta saker hos barnen som de gör bra så som man kan berömma och försöka hitta gemensamma aktiviteter och sådär. Men som sagt, man kan ju aldrig tvinga något barn. Nej, men jag tänker att man kanske var mer mån om det i början av relationen. Ja, man kan, är man är när man har bott tillsammans två, tre år. Mm. Kanske man inte tänker så. Jag menar, det var väl länge sedan vi var och bovla tillsammans till exempel. Det gjorde vi ju ofta i början. Ja, du menar bobbla eller liknande saker? Så. Ja, jag bobla, menar... jag har vi inte så kanske, men, men liknande <laughs> jo, saker. Jo, vi har boblats, jag vet det. Ja, men inte jätte jättemycket. Men, Nej, ja. sen så tänker jag också i den här diskussionen att vi ska komma ihåg att det finns vuxna och så finns det barn. Och de vuxna har ett större ansvar mm. att bete sig vuxet Jaha, ja. än barnen. För barnen kommer ju in i olika faser. Är det små barn så kommer de in i vissa trotsperioder. Är det äldre barn så kommer de in i tonåren. Mm. Är det ännu äldre barn kommer de in i klimakteriet. <laughs> Nej. Men, så att, sånt kommer ju också att hända och det är precis som jag har sagt innan att inte ens att vara vanlig förälder då, huvudförälder, biologisk förälder testamenterförälder mm. innebär ju inte en dans på rosor utan då blir man ju utsatt ibland för kanske en tonårings ilska och misströstan ja. i livet. Ja, eller att någon låser in sig helt enkelt eller bara vill vara för sig själv och då, då spelar det ingen roll vem av oss som så att säga, knackar på och vill kolla läget. Så. Nej. Nej, men det var väl min diskussion. Jag ville helt enkelt mer slå ett slag för att även jobba på sin relation- långt in i relationen och då menar jag alla relationer inte bara kärleksrelationen utan även relationen till dina andra familjemedlemmar som du bor tillsammans med. Absolut och som sagt jag tror också att eh, om jag bara pratar för mig själv även här att jag kan bli bättre på att uppvakta dig i vardagen. Sen tror jag ju att du märker hur mycket jag älskar dig och uppskattar dig och hur roligt jag tycker att vi har till exempel nu med vårt nya träningsprojekt och så. Jag tränar mycket bättre när du är med och jag tror att det är ömsesidigt. Oh. Däremot äter jag inte lika bra som du gör. Jag kanske ska uppfakta dig med, fast, fast du tycker inte om presenter jag köper till dig. Men du är också lite mer gammaldags så att det är mannen som ska uppfakta kvinnan lite mer. Är jag? Ja, Nej, så. det är bara det att du inte använder de presenterna jag köper till dig. Sedan ligger den där trumman som du aldrig har trummat och, och fotoramarna som du inte har använt och fotoalbumen som du inte tittar i. Ja, den här kinesiska boken som du inte skriver trummande. Nu kommer ni inkastade i vår relation här känner jag. Ska vi gå vidare? <laughs> men det är, väl, det är väl också roligt. Det får vi också bjuda på. Det var ju jag som sa det att jag håller med om det. Ja, men det finns ju faktiskt olika språk när det gäller kärlek. om ni ska slänga in det lite hastigt. Och presenter är ju inte det enda sättet man kan uppvakta någon på. Nej. Man kan även säga fina saker och det är du duktig på. Mm, och göra varandra tjänster. Ja, Så. du brukar knyta mina gympaskor, det tycker jag om. Ja, och senast var det strumporna som har satt väldigt tajt. <laughs> ja, du övar inför när jag blir gammal och inte når mina fötter längre. <laughs> ja, men det är spännande och vi är ju som alltid intresserade av vad ni tycker. Om ni håller med eller inte eller har några inspel, då får ni gärna mejla till oss på adressen Bonuspappan.plusmamman, snabellagmail.com. Alltså, hur tycker ni? Tycker ni att man ska jobba på sin relation, även långt in i relationen, eller tycker ni att nej, men man ska kunna vara sig själv, helt ut, och man ska bara kunna vara sig själv. Och bara trivas i vardagen också ja. Ja, mm. jag tänker att det kan väl vara positivt, men jag vet inte. Om det hade funkat att alla bara ska vara sig själv rakt ut, rakt av. Nej, ah, jag ah. tror att det behövs ändå lite. Det är min personliga åsikt att man måste jobba lite på sina relationer. Mm. Ni når oss förstås även på Facebook, bonuspappan och plusmamman. Och på Instagram, bonuspappan.plusmamman. Plus att ni måste följa plusmamman. För där lägger jag ut varje dag vad jag äter, vad jag tränar. Vad jag tycker och känner om min utmaning att gå ner 30 kilo på 30 veckor. Mm, hittills går det bra och det blir spännande även för mig att följa med där. Ja, ibland blir det ju så att du har ingen aning om vad jag gör på dagen, då kan du titta där. Vad <laughs> ja, ser just, du? Jaha, nu när jag, är hon ute och går. När jag nu på äter hon en, för alla håller jag på att säga, det gör jag ju inte, absolut inte, men en salladsbit. Mm, när jag sitter på redaktionen och skriver så får jag kolla in lite där på händelser. Nästa vecka har vi en spännande gäst, nämligen skådespelaren Leif André. Han lever i en bonusfamilj nu. Han har tvillingar faktiskt både i sitt förra och sitt nuvarande förhållande. Men sen har han också en väldigt fascinerande barndom. För hans äldre bror och hans två yngre bröder, de har samma pappa. Men han har en annan pappa. Ah, så att då var hans mamma tillsammans med en man det gjorde slut, gjorde ett nytt barn och blev tillsammans med man nummer ett helt enkelt. Det är som att jag skulle bli tillsammans med Anders igen och att vi skulle få ett barn till. Ja, men inte nog med det. När han var tre år bara så klarade inte mamman av att sköta om då när det fanns två söner. Så då placerades de i olika fosterhem. Så då fick han åka iväg och så var han ett halvår hos en ny familj. Så där har han ju då fostersyskon och framförallt fosterföräldrar. Så sammanlagt så har han tre pappor. Han har sin fosterpappa som han har hållit kontakt med. Han har sin biologiska pappa och han har sin bonuspappa som är nästan hans mesta pappa eftersom man har vuxit upp med honom då. Mm. Alla lever inte men, men han kommer att berätta väldigt känsligt om hur det var och hur det påverkade hans liv sedan. Han var elitsimmare och det kom in tyvärr både våld och alkohol tidigt i livet i familjen och så. Och han flyttade iväg när han var 16 år upp till Sundsvall och simmade där och så kom han med i ett punkband och sen blev han skådis. Och... Ja, det, jätte... det låter ju onekligen spännande. Häftigt. Han har ju berättat lite om det här bland annat i en av säsongerna av Stjärnorna på Slottet mm. som blev väldigt eh, häftigt. Leif André alltså, han är gäst nästa vecka. Kallas han Sveriges mäster birollsinnehavare? Ja, jag tycker nog han är birollskungen. Han brukar få spela lite läskiga eller elaka personer. men Det sägs ju att de personerna är de mest spännande att spela. Ja. Att man får, när man får spela en skurk då får man verkligen leva ut. Absolut. Och sen så turnerar han med en soloföreställning också som bara heter Leif som handlar om hans liv. Och den har varit bland annat i Varberg. Erkänn att du vill också göra det en, en show som heter Martin. Jag heter ju faktiskt Leif i andra namn eftersom min pappa heter Leif. Fast det är första namn. Leif Martin heter du ju. Ja just det, men inte Martin, Martin är tilltalsnamn. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men ibland är det härligt. Hej då! Nej, men du får gå ut och skotta den här snön, Martin. Har det slutat snöa nu då? Nej, men det blir, alltså det är ju en decimeter snö där ute nu. Okej. Okay. Vad ska du göra då? Jag ska ju gå. Jag behöver gå i mina gympaskor så då behöver jag att du går ut och skottar först. Okej okay, då. It's a bee. Thank you.